Välkommen att lyssna till ännu ett program Sången vi hörde i början av programmet var Freedom, frihet Med Gospel Stompers En härlig grupp Äldre glada jazzmusiker från södra Sverige Loa Falkman sjunger Den skönhet som i vinter bor Stred och hästen sed som sover nu i jorden. Gud Prisar nu din mod att du diger vill hjälpa bara i vintern dagar klara din vintersol på trampad stig din inther Stryd på ny till färden, till och skog och järden. Vi har haft vit och vacker vinter här i Östergötland några dagar omkring den 20 januari. Med klart kallt väder men ingen större kyla och soligt och fint. Verkligen njutbart att promenera ute och se allt det vackra. Gud har skapat en fantastisk vacker värld. Det finns en sång av konstnären och sångaren och sångförfattaren Sören Jansson. Du som gjorde vår värld så vacker. Här är det pastorsparet Marianne och Georg Lundqvist som framför den. Marianne sjunger och Georg, pastor Georg, spelar gitarr. Du som gjorde vår värld så vacker. Du som gjorde vår värld så vacker. Som ett smycke i rymderna så. Du som bor i en värld av sånger De älskar till tillbedar jag Du som tänkte en vår ljus tanke Och vid jord där väcktes till liv Du som är och i alltid det vara Du som speglar din andes väsen I en sommarkvälls tyst mjuka blå Du som ser hur atomerna lyckar De älskar tillbedar jag Du som lyfter dig lätt som dimman Över skogar snöklädda dagar Finns i ett i ramnar. Det älskar tillböder jag. Du som lämnade himlens skönhet och kom nära berättade allt. Du som kuste dess hängde spår korset. Det älskar tillböder jag. Som ändå vill vara hos oss Fast vi tvivlar, tvekar ibland Du som fyller vårt bröst med sånger det älskar, tillbeder jag En sång eh, som jag skrev och spelade in med, tillsammans med en flicka som heter Dorothea Karlsson. Se på oss, se en skymt av Jesus. kommer bevingade ord. Lasse Sigelins sång med honom som sångare. Ord med vingar, bevingade ord lyfter mot höjden och lämnar vår jord. suckar av längtan, bönernas ljus.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 Bönor och socker kan utan problem Leta sig fram bland stjärnens system Bland galaxer i stjärnornas värld Och bland planeter går bönernas färd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 Sen gjorde Maos revolution att alla utländska missionärer brådstrött att måste fly eller flytta. Och då blev det södra Indien istället i ganska många år. Och där hörde jag det sydindiska språken Tamil och Kannada omkring mig, och så engelska förstås. Men i familjen och på internatskolan var det svenska som gällde.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 Varje människa bör kunna läsa Guds ord på hjärtats språk, hävdar dessa målmedvetna missionärer och missionsledare. Wycliffe-organisationen räknade för en del år sedan med mellan 5 000 och 6 000 språk i världen. Jag såg nyligen på internet att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 av världens språk vara utdöda det största språken i världen är mandarin alltså kinesiska med 940 miljoner som har det som modersmål sen spanska 468 miljoner engelska 328 miljoner plus 350 miljoner som har det som andra språk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 det var ju ingen som förstod vårt udda språk. För all del hör jag också nu på bussen folk prata svenska högt tydligt i telefoner och länge och väl om mycket personliga saker. Det tycker jag inte är särskilt trevligt. Även om de inte tycks skämmas det minsta kunde de kanske tänka på omgivningens trivsel-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 Jag kunde förklara för dig Ge mig händer som jag kan måla Drömma om en liv Jag vill landa gången vi hörde efter krönikan om hjärtats språk var ord med din ådal. Här kommer ännu en sång författad mig, ändå älskad, bristfällig men ändå räddad. Bristfällig Men ändå räddad Ofullkomlig Men ändå Använd av Gud Omstyrig ibland I förra veckans program så berättade jag om sångarparet Andreas och Marie Wichén i Gamleby. Jag råkade säga fel efternamn och jag ber om ursäkt för det. De skickade mig två CD-er, en gjord 2014 med titeln Det är bara nåd. Och en gjorde 2017 med titeln Levande nåd. Och det är Andreas som är låtskrivare och som har producerat två CD-ar med mjuk och lättillgänglig härlig lovsångsmusik. Och jag ber om ursäkta en gång för att jag sa efternamnet fel. Tack Andreas och Marie för presenterna. Och här kommer ytterligare en låt ifrån cdn eh, eh, som kom 2014 det är bara nåd sången heter han vill göra under Jesus han vill Och vi tar en sång till från Andreas och Marie Vichéns produktion. Där jag finner ro, och det är text ifrån den 23 salmen i Saltaren. Som andakt eh, lyssnar vi på läsning ur boken Skriverier, utgiven 2010 av mig, Ingvar Holmberg. Och det är ett litet stycke som heter Informerad eller formad. Att vara informerad eller formad. Ett prosastycke ur boken Skriverier av Ingvar Holmberg, utgiven 2010. här följer ett annat budskap till Jeremia från Herren Gå ner till krukmakarens verkstad så ska jag tala till dig där Jag gjorde som han sa till mig och hittade krukmakaren i arbete vid sin drejskiva Men krukan som hon höll på att forma blev inte som han hade tänkt sig Därför gjorde han en klump av den och började om igen. Då sa Herren, kan inte jag göra med Israel som krukmakaren har gjort med sin lera? Precis som leran han formar är ni i min hand. Ifrån Jeremia 18 och det är levande Bibelns översättning. Och i Efeserbet 5 Vers 6 står det: Låt ingen bedra er med tomt prat. Vi lever i en stört flod av information och kunskap och budskap. Jag hörde för en tid sedan att takten på kunskapens fördubbling i världen har ökat i rasande fart de senaste åren. Från att ha gått tämligen långsamt vid tiden för Jesu födelse. Så här ser årtalen ut för kunskapens dubblering efter vetenskaplig forskning. Från år 0 tog det 1500 år att fördubbla kunskapsmängden i världen. Men titta lite längre fram. På den här listan. Sen från 1500 att fördubbla kunskapen i världen så var det fram till 1750, 250 år. Sedan nästa gång det fördubblades var 1900, 150 år. Nästa gång det fördubblades var 1950, 50 år. Och nästa gång det fördubblades 1960, sen 1967, sen 1973, 1979, 1984, 1988, 1991, 1993, 1995. Och sen på ett år fördubblades det till 1996. Och det berättades också för mig då för en hel del år sedan att mobiltelefoner är omoderna efter sex veckor. Välinformerad är ett honörsord i vår tid. Och naturligtvis är det bra med kunskap och information och allmänbildning. Kunskap är inte tung att bära, heter det i ett sätt. Risken är bara när vi överför detta tänkande på andliga erfarenheter. Vår andliga utveckling har väldigt lite att göra med information och allmän bildning och teoretisk kunskap. Den har desto mer att göra med att bli formad av Gud. Att vara lera i den stora krukmakarens hand. Herren sysslar mindre med information än med formgivning. Det här var också Jesu träningsmetod av ledare. När han utbildade sina lärjungar som sedan skulle bli ledare för en församling som skulle göra alla folk till lärjungar så var livsgemenskapen och praktiken tillsammans, den huvudsakliga utbildningsmetoden. Teorilektionerna var ett komplement och kom ofta efter avgörande händelser. Paulus använde samma metod när han tog till sig unga blivande ledare som skulle växa in i ledaruppgifter. Johannes Markus, Timoteus och Titus är välkända bibelexempel. Också idag verkar Kristus på samma sätt. Han söker inte påläggskalvar utan lärjungar. I den kristna församlingen sker den andliga utvecklingen till en viss del i de stora gudstjänsterna men till en större del i det personliga samtalet, i bönen och i den lilla gruppen. Kunskapsmängden i världen må fördubblas hur fort som helst. Informationsflödet må omsluta oss i en allt mer högljudd stormflod. Att bli formad av Gud i nära gemenskap med andra kristi lärjungar. Måste gå i en annan takt, i Guds rikets takt. Och som bön en vers av Sam Gullberg i sångbokens segertoner nummer 604. Blottet ler i Guds hand vill jag vara idag, Men en bön att bli helig och ren. Med mitt liv vill jag leva till Herrens behag för att verka för honom alen. I hans händer jag vilar så tryggt, ty jag vet han ej lämnar det bräckliga ler. en målet han vunnit för tid evighet och sin avsikt med redskapet ser. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om en en gång i mitt liv. Jag vill formas av dig, av ditt heliga bud. Gör mitt liv till ett redskap för dig. Här sjunger Birgitta Edström, sången jag citerade ur. Börja om en en gång i mitt liv. Sin kärvor av ler, Av ett käril Som misslyckat var I sitt hjärta han sorger Till genast han ser av förhoppningar intet är kvar Men i ömmande kärn igen han vill skåra sin avsikt där i när han formar det åter kan hända det dock ett hedersamt käril kan bli börja Are Tack för att du har lyssnat på mitt program Toner och tankar Det finns även som poddradio att lyssna på när du vill, när det passar www.ingvarholmberg.se Vi avslutar med Kjell Lönnå som leder kör och den vackra sången Låt mig växa stilla Ha det så bra vi hörs igen nästa vecka.